Vykopávky rádia Slobodný vysielač. To je 120 minút naplnených tým najlepším, čo sa zrodilo v dejinách slovenskej a českej populárnej hudby hit paráda slovenských a českých hitov rokov minulých. Vychopávky rádia Slobodný vysielač začínajú práve teraz. Existujú cesty vychodené, aj tie, ktoré ešte len vychodiť treba, zároveň aj také, ktoré rokmi zarástli a na tie sa zvyknú vydať dnes už pomali iba blázni alebo bádatelia, tak to spojíme a ja v tejto chvíli srdečne zdravím všetkých bláznivých bádateľov, ktorí majú zároveň srdce na správnom mieste, čo neznamená, že iba preto, lebo sú nakliknutí na nás, ale že odolali iným trendom v ktorých sa nie vždy nosí vzťah k hodnotám, vytvoreným tými, čo po tých cestách kráčali pred nami. Vitajte pri najčerstvejšom vydaní Vykopávok Rádia Slobodný vysielač. Toto bude ich verzia číslo 382 a v jej obsahu jubilejné 40. tohtoročné a celkovo 374. kolo pesničkovej hitparády slovenských a českých autorov a interpretov v pozícii z prievodcu Peter Kršiak, no a už len želanie príjemného počúvania nám tu chýba. Začíname v roku 1979 spoluprácou, a nie ojedine lovú skladateľa Ježího zmožka s textárom Vladimírom Čortom. Toto bude spomienka, ktorá nás zavedie na festival Dečínska kotva, tiež nie poprvý krát. Svojho času tam dostala priestor aj práve prichádzajúca singlovka s názvom Pišná dáma, a její interpretom se stal Jiří Helekal. Pišná dáma, bílá pišná dáma Její cesta míří do dála Pišná dáma, pišná dáma Šťastný, kto se zkusí zvést Pišná dáma, pišná dáma Štíhá kráska cest Pišná dáma, pišná dáma Šťastný, kto se zkusí zvést Pišná dáma, pišná dáma z nevodných cest. Pišná dáma, pišná dáma, štíhá krásne z nevodných cest. na palubie zvyšší žlubu s píšnou dámou, s bílou pyšnou dámou. Každý z vás by zažil jednou rád. Když svý zrový dává křídla, nej na razkúdějí doprovod. Je to píšná dáma, bílá pyšná dáma, lidí ako s o závod. Píšná dáma, píšná dáma, šťastný, kdo se zkusí zvést. pyšná dáma, píšná dáma, Lodí cest, višná dáma, višná dáma, šťastný nese, kusí cest. Višná dáma, višná dáma, štyla krastel, lodí cest. Višná dáma, višná dáma, štyla krastel, lodí cest. kráska lodních cest, teda v našej spoločnosti. Ta spolupráca Jiřího Zmoška s textárom Vladimírom Čortom už bola preverená, hlavne vďaka spolupráci s Vierou Špinarovou, predsa len Bílá java 250, Meteor Lásky a Píseň svojmi tenkrát hrál. To sú tri tituly, ktoré sme tu už počúvali v prípade Jiřího Heleka, ale je to tiež o tretej nahrávke. Plavovláska tá svojho času rebríček nevidela No a láska číslo jedna, to jsme mali aj na 20. městě, v 252. kole, Od odtedy se sice ještě objavil. V našej ponuke ale na rebríček to nestačilo. Najúspešnějšími zostávají Lírovka, co jsem dělal, jak jsem žil. A cover verzia Lenonouky, zkus nakreslit přání, s kterou nám tu Jiří Halekal vydržel prvný počet po povolených kôl, čiže 15 týždňov. A dnes sa vracia od augusta minulého roku absentér, interpret, ktorý si svojho času mal možnosť vyskúšať aj dosky, hlavne divadla a semafor A s Františkom Ringom Čechom potom ešte chvíľočku pokračoval, než sa vybral aj vlastnou cestou a v tých ostatných rokoch to skôr bolo o zostave zvanej Helekal Family, kde do hudobného kolotoča zapriahol aj svoje ratolesti no a aj po tej hereckej stránke sa mal možnosť prezentovať aj po muzikálovej stránke na Dečinskej kotve si neskôr vyspieval aj bronz. a v roku 1980 no a v roku nasledujúcom vydali aj svoj prvý album s názvom 18 no môže byť, že si dnes tohto inak na prvý pohľad takého slušného mušketiera skoro dvojmetrového Dokáže ešte vybaviť v prípade dámy, ktorá ho vystrieda. Tam by ten problém nemal byť absolútne žiadny, pretože ide o Mariku Gombitovu, opäť sa obzeráme jej smerom, ale tentoraz za nahrávkou, ktorá nemusí byť z tých e, najpopulárnejších. Je z roku 1978 a ide o spoluprácu s autorským tandemom Ali Brezovský a Jan Strasser. Spravádzať ju bude VV systém Vlada Valoviča, ako neskôr pri ponuke albumu, ktorý obsahoval tzv. nevydané a aj nevydané tituly a nahrávky, tak mala možnosť to okometovať vlastnými slovami. Pesnička je spoluprácou na televíznom projekte Móda nevýjde z módy a poprvý, sa tak pracovne stretla aj s jej neskorším veľmi dobrým Ivanom Krajíčkom a okrem pesničiek, z ktorých bola výnimočnou hlavne skladba Mozartov koncert Melodia Wolfganga Amadea Mozarta otextovaná Ľubomírom Feldekom na motívy tejto hudby práve písal slovenský text tak si zo spomienok dokázala vylobiť hlavne krásne šaty, v ktorých nakrúcala tento titul a cítila sa tak trošku ako princezna, ktorú si potom teda čiastočne mohla zahrať aj v muzikáli, kde to už bolo o, o melódiách Deža Ursínyho, ale Jan Strasser bol tiež pod týmito skladbami, samozrejme ide neberte nám princeznu, podpísaný, pretože sa postaral o slovička. No tak dnes vytiahneme inú záležitosť z tých menej známých, ona má, pokiaľ ide o slovenský ochranný zväz autorský v evidencii trošku dlhší názov. Žena je váza z porcelánu, ale my si aj bez toho porcelánu vystačíme. Tak jej bolo veľa, skoro všade, ale v tom dobrom slova zmysle. A v 8 ešte viac po víťazstve na bratislavskej líre so studentskou láskou, čo sa týka spolupráce s VV systémom Vladavaloviča, Tak v tom 78. s ním natočila aj známejšie tituly, hlavne Luk a šíp s textom Petra Guldana. To je jedna z takých výraznejších nahrávok. No a pokiaľ ide o skrátené názvy jednotlivých piesničiek, tak nielen. Žena je váza, pôvodne možno aj z porcelánu. Aj ten Mozartov koncert sa uvádzal pod alternatívnymi názvami ako Mozart v Bratislave alebo Mozartov Menuet. No a ďalšia nahrávka, každá žena klame svojho muža. To je už pôvodné dielo, Igor Bázlik Tomář Janovic ako autory. Tak v archívoch televízia rozhlasu je skladba evidovaná aj pod skráteným názvom Každá žena, aby to možno neodradilo. No a VV systém bol ešte aj pri točení ukrajinskej ľudovky ktorá nesie názov Trojka tá sa dodnes hrá hlavne v tom vianočnom období a tiež bola súčasťou našej ponuky predsa len Marika oproti Jerimu Helekalovi ktorý tu je s deviatou pesničkou sa objavovala častejšie ale tiež to mali za následok hlavne skoré odchody z ponuky týkalo sa to aj titulu s názvom Trojka, ktorý bol v rebríčku len 4 týždňa a maximum bolo 11. miesto v 233. kole. Predchádzajúci titul Prstienky strávy sme tu mali 8 kôl. Bolo to aj o víťazstve 5. V jej prípade v kole 358. Takne sa necháme prekvapiť kam ju to zaveje, pokiaľ ide o túto nahrávku. Zvyšní interpreti o vyšších pozíciách môžu doteraz iba snívať Maximum nasledujúcej formácie je 17. miesto z 94. kola, ešte zapríva pred piatimi rokmi. Napriek tomu po legende folkovej hudobnej scény brnenskej skupine Kamelot a Romanovi Horkom predsa len opätovne siahame. Tentoraz to bude vôbec prvá výrazná pesnička a titulná, pokiaľ ide o albumové produkty. Skladba s názvom Zachrante kone prichádza teda Roman Horký skupina Kamelot. vo 82. roku tak do 90. rokov sme sa údobne vrátili takže chvíločku trvalo než sa Kameloti dostali k tomu aby mohli ponúknuť svoju albumovú jednotku no a za speváckym mikrofónom nie len Roman Horký ale aj Radek Michal ktorý nás ale žiaľ už v 95. opustil takže veda toho s Kamelotmi nestihol ponahrávať Roman v pozícii autora muziky čo sa týka ďalšej zostavy Viera Horka Jarda Zoufalý a Vladimír Chromeček tak takúto podobu malí Kameloti pri nahrávaní albumu ktorého titulnú pesničku sme dopočúvali a priazňujúcom takejto muziky sa páčili samozrejme aj ďalšie tituly, hlavne psáno na Březové kůře, ale aj Bela a Sebastian ovplyvnené to dielo legendárnym filmovým titulom Setři tři slzy z očí, Velká voda, Zatmění, Adler a tak dále. a tak ďalej. Ono se to tímto způsobem rozběhalo a potom postupně plibúdali i další projekty, jak to, jako tajný výpravy Vyznavači ohňu, Duhová cesta, Zlatá ryba, Cesta do ráje, Země Antiloba, nebo Větrné město. To je aspoň pro nás titul z tých najčerstvejších z roku 1999, kam sme sa v podstate aj obzreli pri predchádzajúcom súťažnom pokuse s pesničkou Pálava, ktorú sme mali ešte v máji v 353 na 19. mieste, ale viac to pre Kamelot. Nebolo už možné natiahnuť, ich maximum zostáva teda 17. priečka z 94 vďaka s názvom Nešvil Tiež ešte spolu s Radkom Búčkom Michalom Točená to singlovka No a prejdeme za interpretom Ktorý má za sebou koniec najdlhšej absencie Spomedzi dnes nastupujúcich interpretov A pripomenieme si aj hlas Na budúci rok už čerstvého osemdesiatníka Rodáka z veľkých levárov na, na záhorí ...menom Ľudovít Nosko. On absolvoval všeobecnú vzdelávaciu školu a potom aj hru na trúbku na ľudovej škole umenia. Ale známym sa stal aj vďaka svojmu charakteristickému vokálu ako spevák a aj ako gitarista. A čo sa týka muziky, tak úspech dosiahol už vo svojej druhej kapele v skupine Gentleman čo bola taká typická Big Beatová formácia 60 rokov. Potom pôsobil v orchestri Jureja Velčovského, aj Jaroslava Šejbala. A pokiaľ ide o ďalšie napredovanie, tak pôsobenie hlavne v moduse s Jankom Lehockým, prípadne v kapele Prognóza. Od toho sa aj odrazíme, pretože my sme túto pesničku už mali v ponuke, ale práve... V podaní prognózy opäť pôjde o autorský príspevok Aliho Brezovského Lírovka z roku 1976 Nám tu vtedy znela Dnes to bude nahrávka a verzia Ktorá je o takmer dve ročia mladšia z 1995. roku Peter Brhlovič dal skladbe názov Kreslím si ružu a Ľudový Nosko sa s ňou prezentoval v televíznom programe Ivana Krajíčka Repete práve v tejto verzii na každý slnečný deň, deň, ktorý dá práve tebe, ružový diader. Kreslili. tie 70. roky boli ale vyfarbené aj iným spôsobom učinkovaním s orchestrom Gustava Offermana potom z prievodnej kapele Marceli Leiferovej aj v moduse si zaspieval z tohto obdobia možno pesnička Formula no a pokiaľ ide o prognózu na dva roky tam zakotvil a zaspieval si na Líre práve túto skladbu ako súčasť kapely ktorú sme už teda mali možnosť počúvať, a to boli ešte kolá 36 až 42, keď o nej bola reč, maximum 15. miesto v 38. Veľa sa toho nepodarilo zaznamenať, no a neskôr aj s Karolom Duchoňom si Ludovit Nosko zaspieval, keď boli prognoza s prievodnou formáciou slovenského Toma Jonesa, Pýtaš sa, kde som zase bol? To je z nahrávka zo 78. roku. Potom prognoza ponúkla aj vlastný album, ktorého súčasťou sa Ľudový Dnozko stal. Neskôr to bol Country Plus Band, alebo Kapela Plus, lebo aj takéto názvy. Ehm, mala možnosť ponúknuť a aj nahrávky prichádzali. No a potom v Kapele Plus účinkovali aj iní interpreti, z takých známejších, Olga Záblacka napríklad, no a aj spolupráca s Dušanom Hlaváčkom bola zaznamenaná v 90 rokoch si zaspieval v spomínanom repete, aj túlavu lutnu, aj tulácké topánky, tu boli album práve z 95. roku ktorý bol aj o iných pesničkách hladených tak trošku do country my sme Ľudovita Noska u nás počúvali doteraz iba v jednej sólovej záležitosti Cesta za šťastím tiež je to pesnička ktorú možno spojiť pokiaľ ide o pôvodnú interpretáciu s niekým iným konkrétne teda Dušanom Grúňom A Ľudovita Noska to do Reblička nedostalo napriek tomu, že teda je majiteľom určite celkom zaujímavého Hlasu hlasového zafarbenia, tak sa necháme prekvapiť, ako tomu bude s týmto titulom. No a ideme si to skompletizovať tretím interpretom z tých najčerstvejších, ktorý bude mať v ponuke 9ú súťažnú skladbu. A keď sa pozrieme na túto doterejšiu bilanciu, maximum je 14. pozícia s jedným z jeho prvých veľkých hitov. Skladbou Písnička Prokočku, kterou pro něho písali ještě v 60. letech Jiří Šliter a Jiří Suchý. Čtyři pobyty v rebríčku, je to naozaj mizerná bilancia. Skladby jako Ragtime, Piano Joe, Pláču, Pláču, Sůl, vzpomínaná Písnička Prokočku, koupím ti opuštěný hrad, mužný fous, Ouleridu. Na, máš hviezdy v očích a dej sa co dej to sú tie doterajšie tituly dnes je tu Milan drobný s vyhlásením ja sa vrátim so singlom z roku 1967 tak verme, že keď sa vráti najbližšie, že to bude opäť nejaká tá pozícia nad čiarou Až pár zdrava, a můj kunuš spátky Seba jednou skončí ten tvoj celý Milan Drobný, ročník 1944, prešiel si všeličím, objevil sa aj na filmovom plátne, kde dokonca stvárnil úlohu v legendárnom trháku Nech brovka žít, vieme, že Juraj Kukura s Hanou Zagorovou si zaspievali, no a Milan Drobný si zahral nápadníka, céry Horára Kalinu, ktorého stvárnil Valdemar Matuška, tými dcerami Dagmar Veškrnová, Anna Buštníková a tou treťou bola <sík> Olga Blechová. No, zahrala si céru, nápadníkmi aj Jirka Korna, Jirka Schellinger, tým tretím teda Milan Drobný. No a burlivé to bolo aj v súkromí. Niekoľko manželstiev. Takže spievanie typu Ja sa vrátim. No, platilo to aj v týchto prípadoch, keď sa z jednou z nich, z tých svojich manželiek rozchádzal, scházal, rozchádzal, schádzal zkrátka bolo to celkom pestreno u nás a hudobne hlavne a uzavrel nám blok tých najčerstvejších, ktorí sa do ponuky dostali a v rámci práve v tejto chvíli prebiehajúceho 374. kola sme postupne počúvali pišnú dámu Jirzieho Helekala ďalej Mariku Gombitovu v pesničke Žena je váza Zachraňte konie je pesnička zo spevníka ka kapely Kamelot. Titulná nahrávka prvej profilovky. Kreslím si ružu, Dnes znelo ako solovka ľudovita Noska. A ja sa vrátim v podaní Milana Drobného. Pred siedmimi dňami nám to tu všetko otváral svet krásnych žien skupiny Aja. Nasledovali pratety Jirku Grossmana. Tvár v Dave bol single z... So z diskografie Heleny Blehárovej Ja znám Tvírána, balada od Viery Martinovej a všetko nám to uzavrelo dielo s názvom Jdi za šťastím v podaní Karla Gota V rebričku už po 15 týždňoch nefiguroval vodný mlin Miroslava Žbírku po 12 kolách strávených v tej 20 ani Zuzka Petra Nadia už do rebríčka nemala možnosť sa vrátiť no a čo sa týka odchádzajúcich, tak po jednom umiestnení a to 17. mieste sa pod čiaru zosunul zo so skladbou Búch má rád Pavel Bobek. A neúspešnými novinkami boli návrat kapely Junior a Frenky Dlouhán alebo Dlouhán Frenky kapely Brontosauri. Šampiónom sa stal premiérovo zo so skladbou Stretnutie s tichom Pavol Hamel. Priečka číslo 2 patrila titulu Miss Dobrých Nadejí, Hany Zagorovej, bronzový boli Katapulti a dvieruže Krepový, štvorkou hymnalúčný hrán Marceli Lajferovej, peťkou pralom Všetky múry, Julie Hečkovej, šestkou Snídanie v trávie Karla Černocha, sedmičkou Petr Novák a Přátelství nad Entou, Osmičkou měli jsme se potkat dřív Márie Rotrovej, 9 smrtka na pražskom orloji skupiny Elán. 10 mali Ladislav Štajdl a milujě. Jen se přiznej, že ti scházím Valdemara Matušku. Tak to byla jedenáctka, dvanáctkou kožičovně a vzducholodí vaše patýdla, trináctkou obhajce prvenstva až takto hlboko klesol so skladbou Zaránky za Rosy Michal Dočolomanský. Na 14. městě se ocitlo slunč, slunečné pobřeží Věry Špinarovej, 15. mali Jiří Šelinger a jsem blázen jen. 16. bola zakoukaná Arnošta Pátka, 17. můj starý dobrý kabát od tublatanky Tanky a potom už možno spomenout len úspešné novinky. Z kola predošlého hrál na trubku Barbary Haščákovej, Pískovec, Lucie Bílej a božskú komédiu Richarda Millera. Bolo jasné, že do Rebríčka sa nedostane jedna z tejto dvaciatky. Skladba po 15 týždňoch nás už dnes bude opúšťať, teda smrtka na Pražskom Orloji. Tým pádom sa jedno miesto v Rebríčku uvoľnilo pre novinku kola predchádzajúceho, ale nad tu Tučiaru sa mohli dostať samozrejme aj Zvyšné 4 Či sa tak stalo, to si začíname v tejto chvíli odkrývať A začíname božskou komédiou Prvou z dvoch nahrávok Ktoré svoje umiestnenie dokázali obhajiť 20. Jerišom Miller Každý je tu komik Každý druhý Bohom Poviete si to mi Pomeračej s Bohom Každý zdedil múdrosť. Každý je tu svetý Rozkážete už dosť no A teraz ste vedy, z Bohom aj štaj, s Bohom konflonu no, Se neznie rozkaz Rozložila si kúšia Morkové a Z veľkých papú Vlastno trúbia, trúbia, hlasné trúby Utekajte ľudia, utekajte ľudia Každý je im dobrý Platí pravda od veka Všadí robia človeka. aj Vajda však pravda platí, že človek je tu stádu zmať. Akí boli, ako žili, keď komikou nám porodili. Aký boli ich vlastný pôvod, keď každý druhý je dnes Bohom. Akí boli, ako žili, keď komikov nám porodili.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 Svety, rozkážete už dosť, a teraz ste vedy. S Bohom aj s Bohom, kto pustene rozkaz. Rozložila si tu jadro komédia božská. Z veľkých mapulásnotrubia, trubia hlasné trubia. Utekajte ľudia, utekajte ľudia, každý je im dobrý. Platí pravda od veka, že šaty robia človeka.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 A ký boli každý druhý jedne z Bohou, aký ako žili teď kominou každý druhý jedne z Bohom. Aký bolí, a košili, keď vlastný každý druhý je z Boh. No, veľa nechybalo. Mohli sme tejto pesničky naozaj už len povedať No s Bohom Ale ocitla sa ešte nad Čiarou Tá spolupráca Jaroslava Filipa A Richarda Millera čo sa primietlo aj do ďalších a výraznejších Nahrávok typu Cigaretka na dva ťahy Milovanie v daždi Z tohto projektu je aj vražda z lásky Na nočnej optike sa objavila Spoločná nahrávka s Milanom Lasicom V tom istom meste Ale aj kľud osobnosti ako Vánok, LA, la la la, Slovenčina, spočítaj ma, takže bolo toho viac a aj na prekvapenie Richarda Millera Jaroslav Filip doslova sypal hitovky z rukáva, stačila noc a hneď niekoľko pesníčiek bolo pripravených, jednu z nich ako božskú komédiu sme si pripomenuli, No a svojím spôsobom zaujímavé tituly, ako keby z rukáva sypal aj interpret nahrávky dnes 19. v konečnom poradí, hoci teda v tomto prípade iba ako textár a interpret. A vráti nás to aj za prvou z trojice úspešných noviniek kola predchádzajúceho. Budeme spomínať na Jiřího Grossmana a pesničku ty lebo tá je 19.. Tam v púdolí řeky svratky přímo proti hospodě, V domku za malými vrátky došlo k trapné příhode. Přijali tam ve výkřici se šumavy Pratety. Jedna měla brada v babouška a plávnety. Vá, vá, v celém kraji v rychle rozneslo, že tyhle dvě dámy mají prapodivný řemeslo, že prý do budoucna vidí a že znají odsudy. Každičkého se všech vidí bankéře i popudy papává, papává, poradí ty spasitelky, jak nabídí majetku nejdi velký, jenom něco přes pětku. U sázkových kanceláří došlo rázem poklesu. ty koncem září navštívil pán z okresu. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, Podíval se na papouška a zařval jak na lesy. Je tu dámy první zkouška, kde pak máte koncesy. Předník se zjevně baví, ty koukají zděšeně. Tom však jedna chytře praví tam levisí na stěně. Pát se trochu pootočí, i když tomu nevěří. Tom však jedna rychle skočí a cihlou ho udeří. Zemikácí straženci hlou na záda. sváře se mu barva ztrácí, konce se už nežádá. Ma, ma, ma, ma, ma, ma. Druhá dny na pláče v tanci chudáčeků jeho Přijít včera na seanci, tak ví, že bude praštěnej No a i tu třeba vzpomenout jako výrazný element konkrétní nahrávky klaviristů, v tomto případě teda i autora melodie jmenom Jiří Brabec, s kterým Jiří Grossman spolupracoval i při dalších pesničkách typu Své benžo odhazují v dál. Dueto s Jiřím Brabcem malou malonázou je to mojí chloubou, alebo nahrávka, ať nám pan Valdau prominá, ale Jiří Brabec ten se spolupodielal na vzniku pesniček pre iných interpretov, dnež spomínaný Milan drobný, a pesnička Máš hviezdy v očích, je takou výraznejšou, plus Nadia Urbánková, ktorú s Countrybytom sprevádzal, tak tam by sme tiež našli nejaké kúsky a možno takým naozaj najvydarenejším titulom je Nahrávka s Mirkom Černým, zatímco ty spíš, práve ta melódia pochádza z pera v úvodzovkách, Jiřího Brabca, na ktorého takýmto spôsobom môžeme tiež spomínať, no a spomínať môžeme aj na interpreta pesničky z 18. priečky. A to ide už o nahrávku s názvom Je zakoukaná. na tohtoročná nedožitá 70 sa týkala interpreta skladby menom Arnošt Pátek je 18. Ja je to sú.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 Je zakoukaná, když se podívá zblízka, v pamenkách se jí blízka je zakoukaná. Zdá sa mi, zdá, že to nejsem ja, na ko záleží a s kým sa má chuť smá. He kúdosičky. Je Koukaná. nahrávka, ktorá sa stala súčasťou prvého albumu Arno Pátka z 7 Ten dostal názov Dívka a platňa bola vyskladaná z pesníčiek, ktoré vyšli na singloch a ktoré mal natočené v Československom rozhlase, kde natočil kvantum pesníčiek, ktoré vtedy rádia hrali, ale na platňach nikdy nevyšli, tak sa dočkal takéto kolekcie, dnes je z toho 18. miesto a spomínať budeme aj ďalej. Ďalší krížik na našej ceste k vrcholu, ten sa týka priečky číslo 17 skladby, kladby, už po 13krát v rebríčku. Požičovňa vzducholodí a sňovaj vašo aj blážny sú letí. suggetto prameño par casa china invecchia da fin brave purammo svet bu di za všetkým hledaj ženu, v tomto prípade za úspechmi vaša patidla aj textára Ľuboša Zemana, ktorý spolupracoval s viacerými interpretmi a okrem iných aj dnes 16-tou speváčkou, ktorej dopomohol k úspechom dá sa povedať, že celkom slušného rozmeru, predsa len víťazstvo na Bratislavskej líre so skladbou Spútana láskou tak to je niečo, čo stojí v tých najvyšších pozíciách ale boli tam aj hitovky typu talianský muzikál To som ja, Kráľovná Pavlačí a Dvorov alebo Sneží v mojom vnútri to sú všetko práce Ľuboša Zemana v prípade nasledujúcej nahrávky to už samozrejme neplatí ale Julia Hečková je na, opäť v našej ponuke a opäť je v rebríčku, aj keď dnes klesajúca až na 16. miesto so skladbou prelom všetky múry. 5. Dnes až 16. a naviac určite ešte stále aj s touto pesničkou má Julia Hečková: Prelom všetky múry, to už samozrejme nebol text Ľuboša Zemana, ale Daniela Mikletiča. 17. je dnes požičovňa vzducholodí, Vaša patejdla, 18. Arnošt Pátek a skladba je zakoukaná, Pratety Jarzího Grossmana evidujeme ako 19. a 20. zostáva aj po týždni božská komédia s ňou Richard Miller. Čo sa nám tiež mení pri pohľade do kalendára, samozrejme tu sú dátumy, termíny, ktoré si vždy týždeň čo týždeň zvykneme poviťahnuť a zrekapitulovať, koho že to máme, možnosť si pripomenúť práve za dané obdobie, za tých uplynulých 7 dní s aktuálnym termínom ladí. Hlavne to najčarstvejšie, to znamená dnes 16. október, tak si poďme prebehnúť jednotlivcov, ktorí v tomto období prichádzali, respektíve opúšťali tieto priestory. Začneme 10. októbrom, už tu vašo patejdl v podstate spomenutý bol, ako ročník 1954, O 12 rokov skôr se ale narodil Luděk Nekuda, jeho spolupráce, či už s Jiřím Cízlerom, alebo hlavně zo so skupinou Plavci, kapelou Rangers, tá sa těž, stala celkom známou. Luděk Nekuda zomral v marci 1988, Rovesníkem vaša patýdla je Ondřej Havelka, kterého originální pražský synkopický orchester je těž dostatečně známou, formáciou a návraty do 20. -tých, 30. -tých rokov minulého storočia no a pred rokom nás opustil Ľubo Vyrák. Ten bol ročníkom 1955. 11. oktober narodený nový čas Maroša Hladkého zo skupiny Gladiátor. 12. v roku 1943 sa narodil majiteľ jedného z najkrajších hlasov. Aké máme možnosť aj v rámci vykopávok si připomínat, čili Karel Černoch opustil nás v decembru 2007, Pavel Pokorný z kapely Minesengři, ten byl ročníkem 1948, uzavřelo se to v septembri 2011, Milan Nitra z kapely Buty, narozený 12. oktobra 1959, no a o dalších 20 let přišla na svět Klára Kolomazníková svojho času členka kapely Holky. Jarda Zoufalý, zvaný Dedek, už bola skúsenosť aj s ním, súčasť Kamelotu. Ten sa narodil 13. októbra 1944. V jeho prípade sa to uzavrelo v júni pred deviatimi rokmi. Ľudový rovnako sme si už pripomenuli, je 13. október a v tomto roku to boli teda 79. narodeniny. Sisa Sklouská, to asi pripomenula 60. 13. oktobra. No a pokiaľ ide o posledné dve mená, to sú už len krížiky vedľa cesty. Richard Adam zomrel 14. oktobra 2017, bol ročníkom 1930. a Ježí Jelínek, na neho môžeme spomínať práve dnes. Je to 41 rokov od odchodu majiteľa tiež zaujímavého vokálu, chrapliáku a hráča na trúbku. To dueto s Janou Malknechtovou, Motýl, sa stalo dostatočne výrazným, bol ročníkom 1922. Ešte jednomeno nepadlo, aj keď už sme si na ňo, v našom vysielaní mali možnosť zaspomínať v rámci Petrolejky a na pesničky, pod ktorými je podpísaný, tak toto je... Um, pristavenie sa pri gitaristovi, skladateľovi a hudobnom producentovi menom Peter Uherčík, zvaný Peci. Svojho času študent gymnázia v Ružinove. Neskôr začal študovať aj elektrotechnickú fakultu, ale túto nedokončil, nakoľko sa rozhodol pre hudobnú kariéru. Tí začiatky sú spojené s Robom Grigorovom, spolužiakom zo základnej školy, s ktorým začínal zakladať prvé tie tzv. garážové kapely. No a v 80. rokoch to bola napríklad skupina Videobufet, potom nasledovali Demikat, Midi, Lisa a po 89. aj vlastná kapela s názvom Revolver. Ale tá jeho činnosť sa zamerala najmä na štúdiovú spoluprácu a v podstate s takmer všetkými známejšími slovenskými hudobníkmi zúčastnil sa na nahrávaní už viac ako 30 albumov rokovej, ale aj popovej alebo vážnej hudby a stal sa autorom aj hudby k filmom prípadne nejakým tým reklamným spotom, tá nasledujúca pesnička, dá sa povedať že to je najvýraznejší titul, pod ktorým je podpísaný a v podstate to dával dohromady tesne pred svojím odchodom na vojenskú službu v 88 8. Dva roky potom strávil v orchestri vojenského umeleckého súboru. Na no skladbu napísal aj s podporou Ferka Grigláka a natočil e, ako z dnešného pohľadu e, naozaj obrovský megahit, pod ktorým sú podpísaní ešte ako interpreti Maťa Ďurinda a Paľo Horvát. Samozrejme, že ide o skladbu s textom Martina Sarvaša s názvom Loď do neznáma ktorá nám dnes bude znieť pri príležitosti peciho 60. Čas, aj táto pesnička sa ho dočkala keď svojho času peci zahral túto skladbu pri návšteve Ferovi Griglákovi len tak na Španielke ako svoj nápad na takú country pesničku a František Griglák spozornil, chytil si svoj povestný nos a bravi toto musíme urobiť a bude sa to volať cibuľové pole a budú tam aj škótske gajdy takže sa stal duchovným mocom tejto skladby oslovili, teda Bala Horváta Maťa Ďurindu, súhlasili a textárom sa stal teda Martin Sarvaš podľa peciho napísal jeden zo svojich vrcholných textov no a keďže mal František Griglák akési čierne termíny v divadle hudby tak ich prepustil k nahrávaniu tohto titulu Peci potom zo svojich posledných peňazí zaplatil štúdio režisérov, Fedora Freša, Ivana Jombíka, oslovil aj Dušaná Hájka, ktorý sa stal tým, kto zaznamenal bicie nástroje, programované bicie tam boli. Anton Vranka zahral na škótskej Gajdy. No a v júni roku 1988 vznikol práve tento chudobný skvost, dovolím si to tvrdiť, napokon je to potvrdené aj bodovačkou v rámci našej ponuky ešte v roku 2020 boli z toho tri víťazstva dve druhé, jednotretie a ďalšie pozície v rebríčku, napokon to bola aj 9. pozícia za celý ročník takže pekný úspech a snáď ešte z Petriho strany priletí aj niečo, čo sa k tomu úspešnosťou priblíži, aj keď vieme ako to už aktuálne chodí ťažšie dostať sa do popredia a zaujať takýmto spôsobom keď sú hviezdy ale správne nastavené tak sa dobrá vec môže podariť a ako Meky svojho času hovoril, hit nezastavíš." A my nebudeme ani brániť tým ďalším hitovkám, ktoré máme aktuálne v ponuke, aby leteli vaším smerom. To bôž, keď teda získali nejakú podporu, tak poďme za 15 aktuálneho poradia, za nahrávkou, ktorá si pohoršila o 4 pozície, po 6 krát v Rebličku. Jen se priznej, že ti scházim Valdemara matušku. na treh Sníž. sám sloňským lettem všude hledá druhý pohľad na dečínsku kotvu. Aktuálne v rebríčku sa nachádzajúci Valdemar Matuška s pesničkou, jen se přiznej, že ti scházim a chýba tu od toho 30. mája roku 2009. Dnes máme v kalendári 16. oktober, rok 2025, 289. deň, ešte 76 ich je k dispozícii. Meninový osláveniec tým je Vladimíra Majiteľka mena slovanského pôvodu Významovo Veľká vlátkyňa. V Českej republike by to mal byť Havel Majiteľ tohto krstného mena Latinského pôvodu Čo sa vykladá ako obyvateľ Gálie je tu je slovenská verzia V podobe mena Gál Ale poznáme aj priezviskové verzie Či už Fedor Gál alebo Václav Havel Mali sme s tým Svoju skúsenosť No a máme tu aj Svetový deň Chrbtice Podporovaný svetovou spoločnosťou pre zdravú chrbticu. Toto sa pripomína od roku 2000. Cieľom by malo byť teda predchádzať zdravotným problémom a aj iným ochoreniam pohybovej sústavy podporovať povedomie o štruktúre ľudského tela a preventívne prehliadky, ktoré odhaľujú problémy s chrbticou, skôr ako sa objavia príznaky. Ale tá chrbtica, no, tá sa vám môže skriviť aj vďaka iným veciam, Svetový deň chleba, aj toto sa dostalo do kalendára. Je to súčasť aj Svetového dňa potravy, čo je zase podporované Svetovou zdravotníckou organizáciou, ale že by až tak veľmi bdela nad tým, čo sa nám do tých regálov dostáva. No, ono to krýva aj v iných rezortoch a v iných oblastiach. Inak tento Svetový deň potravy sa pripomína od roku 1981, ešte pred 80. rokmi v 45. sa začala činnosť Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo úlohou teda bolo informovať verejnosť o aktivitách tejto organizácie a zvyšovať povedomie o problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových krajinách, ale ono čo si budeme hovoriť, niekomu to aj takto vyhovuje. No a keď už sme teda pri tom svetovom dni e, potravy, tak zároveň je tu aj anti svetový deň, čiže deň proti McDonald's. Toto sa tiež údajne spája s týmto podnikom rýchleho stravovania ktorý sa celkom slušne rozvinul a rozrástol a tiež sa rozmnožil po celom svete a u nás už ani nehovorím pomaličky to už bude pre niekoho taký tradičný folklór, zastaviť sa, nakupovať práve v týchto priestoroch, ale je to všetko o rozhodnutí jednotlivca niekto to má rád, niekto tam nikdy nevstúpi pre tých, ktorí majú radi náklonnosť a keď už niečo chrumkavé, tak v podobe partnera, respektíve partnerky. Máme tu podobný titul. Dnes z pozície číslo 14 a už je v rebríčku teda pekne dlho. Bude tam znieť po 14. krát, čiže je tu posledná možnosť podpory skladby s názvom Milujite v podaní Ladislava Štajdlá. Maturitě fúra starostí Milují tě kričím radostí Mozek znova vnímat Přestává Kantorova slúvka Laskavá flinta v žitě prúšvik Konečná Milují tě v spouro Zbytečná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 Žralo v víno na kyslé. O životě vím už taky svojou voľne. V najvyťačím či ve frote. Milujem ťa, v živote. Ďakujem spomínanie na seriál Skúšky z, z dospelosti ide pomonečky do finále. Už iba raz sa môže táto nahrávka umiestniť, ktorá znela, mám pocit, že vždy v úvode, tej ktorej časti spomínaného seriálu. Dokonca si tam aj orchester Ladislava Štajdla zahral. V tej úvodnej časti prebiehal, ak sa teda nemýlim, tak maturitný večierok, na ktorom práve toto těleso hralo a Ladislav Štajdl si aj zaspieval. Neviem, ktorý maturitný ročník by si mohol dovoliť takúto kapelu, ale pre účely seriálu sa to podarilo použiť. Takže dnes priečka číslo 14, kam sa oblúkom Ladislav Štajdl vrátil. Pred dvomi týždňami bol 14. Odskočil si na 10. priečku a šup naspäť. Tak už ide do finále. My ideme pozerať do kalendára. No, historické údaje by nás mali poučiť, ale nie vždy tomu tak je zvyčajne sa ale skôr opakujú veci, ktoré nie sú zase potrestané netvrdím, že sa má postupovať práve takýmto spôsobom, ale bolo by fajn, keby tí, ktorí spôsobili určité nezrovnalosti, napríklad vo financiách, tak by už nemuseli mať prístup k svojim pozíciám pred tým zastávajúcim no ale poďme pekne podrobne a postupne bude sa to týkať napríklad Márie Antónie Habsbursko-Lotrinskej, známej ako Mária Antoaneta, tento deň bol pre ňu veľmi dôležitý, pretože bol posledný v životnom príbehu v roku 1793, keď bola v Paríži pripravená ohlavu, ten dôvod, ono sa to spája hlavne, s bankrotom štátnej pokladnice, takže platí za všetkým hledaj ženu v tomto prípade určite, lebo býva často označovaná ako hlavný vinník tohto bankrotu a e, najmä preto, že si teda nechala voziť drahé látky, krajky, šperky, usporadovala nákladné plesy, v kartách prehrávala astronomické čiastky, aj keď teda náklady na Kráľovský dvor boli rovné desatine ročného štátneho rozpočtu. Hlavnou príčinou bankrotu bolo podľa dochovaných informácií financovanie amerických kolónií v boji o nezávislosť proti Veľkej Británii. Z veľkej časti môže za obrovský štátny dlh aj neschopnosť vtedajších ministrov a kráľa presadiť zdanenie šlachty ktorá sa postavila proti vôli kráľa a tým neumožnila ozdravenie ekonomiky kráľovstva táto situácia potom viedla priamo aj k veľkej francúzskej revolúcii Mária Antoinette pripravovala počas tejto revolúcie aj útek celej rodiny do zahraničia ten sa aj uskutočnil, ale zatkli ich a priviedli náspäť do Paríža 21. januára toho istého roku 1793 bol popravený Ludovit 16. jej manžel no a o 9 mesiacov neskôr nie že by sa niečo narodilo a práve 16. októbra bola stiatá aj v Maríži Gilotínov, Maria Antoaneta. V roku 1813 sa začala trojdňová bitka pri Lipsku, tzv. bitka národov, na ktorej sa na oboch stranách zúčastnilo pol milióna vojakov. Koaličné vojská, vtedy zostavené z tých pruských, rakúskych, ruských, švédských a britských, porazili armádu Napoleona Bonaparta, čo bol definitívny koniec jeho nadvlády v Nemecku. No a rok 1846 si pripomeňme, vtedy americký lekár William Morton uskutočnil verejnú operáciu, pre ktorej poprvýkrát bola využitá anestézia. Tie prvopočiatky spadajú ešte do staroveku. V Egypte a Sýrii používali lekári odvary z ópi a mandragory k potlačeniu bolesti. V našich zemepisných šírkach, hlavne v Čechách, sa dejiny modernej anesteziológie začali odvíjať vo februári roku 1847, keď istý Celestín Opic podal éterovú narkózu v nemocnici milosrdných bratov na Františku v Prahe, bol medzi prvými, ktorí v Rakúsko-Uhorsku začali s pokusmi s éterovou narkózou na zvieratách, neskôr to zaviedol aj do klinickej praxe, no a Prvé anesteziologické oddelenia boli založené potom po druhej svetovej vojne, hlavne teda v ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe, v nemocnici v Krči, potom v Brne, u Svetej Anny a v roku 1955 sa tento odbor stal už samostatnou medicínskou disciplínou. uspať môžete aj tým, že si niekoho len tak priložíte k sebe. Mnohí by radi postupovali aj Takže by si prikladali každú chvíľu a každú chvíľu aj niekoho iného, keď sa tak pozerajú po svete a vidia, čo všetko krásne tam pobehuje a pohybuje sa. Napokon, čo budeme chodiť dlho okolo horúcej kaše, poďme si niečo vypočuť, čo by nám to mohlo pripomenúť, lebo ten svet je naozaj plný krásnych žien. Budeme to zatiaľ ťahať týmto smerom. Samozrejme, dámy si to môžu otočiť ale my nie, lebo máme tu takú pesničku v podaní skupiny AJA to je druhá úspešná novinka kola predchádzajúceho dnes 13 v konečnom poradí jedenkrát. Každá séria sa jedného dňa skončí, aj tá negatívna. Pre skupinu Aja je to najúspešnejšie umiestnenie. Prekonali už aj malého princa, pri vstupe do Reblíčka, ten bol 14. v 77. a o takmer 300 kôl neskôr je z toho 13. miesto. Netreba zaspať na Vavrínoch. Nezaspali ani iní a pokračovali vo svojej činnosti v tom 20. storočí. Stačí si pripomenúť rok 1931 režisera Karla Lamača a premiéru filmovej komédie s vlastom Morianom. To neznáte Hadimršku, to je práve titul, ktorý v tento deň sa začal dostávať cez filmové projekcie k divákom a stal sa jednou z najúspešnejších komédií. Komika storočia v Českej republike, podstatne ďaleko to malo, alebo ďalej to malo k úsmevu, to čo sa dialo v roku 1944, keď americké bombardéry uskutočnili nálet na Škodovku v Plzni, aj na Železnicu A bolo to teda o obetiach pochopiteľne, lebo tie púmy, čo tam padali, tak to nenosilo zmrzlinu. Zdroje uvádzajú rôzne počty obetí od 26 do 30. Je to viac uvádzane že tam bolo 100 mŕtvych a zranených, tých zranených približne 60. 3 dni po bombardovaní sa konala aj rozlúčka s obeťami. V meste bolo náletom zničených 9 budov, ďalších 11 bolo ťažko poškodených. Hlásili sa aj pozostalí o nejakéto odškodnenie. CES 200, no ale určité veci tak, či tak nedokážete nahradiť hlavne tie ľudské životy. Pred 80 rokmi vznikla už spomínaná organizácia Spojených národov pre výživu a polnohospodárstvo. Na toto sa viaže aj ten Svetový deň výživy. V roku 1946 došlo v Norimberskom vezení k poprave obesením desiatich nacistických zločincov odsúdených Medzinárodným vojenským tribunálom Išlo o ten z historického pohľadu dostatočne známy Norimberský proces Ktorý bol tým Medzinárodným súdnym tribunálom ustanovený podľa londýnskej dohody O prenasledovaní vojnových zločincov z 8. augusta v Roku 1945 Pre potrestanie vojnových zločinov Spáchaných počas druhej svetovej vojny Hľadalo sa miesto, kde sa bude konať Tento proces navrhnutá bola Moskva Aj Londýn, ale toto sa zamietlo Do úvahy prichádzal Mníchov 7. júla bol navrhnutý Norimberg Bol uprostred eh, rozvalín zachovaný, takmer nepoškodený justičný palác v tomto meste. No a pri ňom sa nachádzalo aj málo poškodené vezenie. Na jeho nádvorí stála aj menšia budova telocvične, ktorá sa potom o rok neskôr stala miestom poprav Súdených malo byť 24 hlavných predstaviteľov Tretej ríše. Na pojednávaní však bolo prítomných iba 22 Proces sa začal 20. novembra 1945 a ukončilo sa to vynesením rozsudkov 1. októbra. Zároveň boli odsudené aj SS Gestapo, vedúci štáb NSDAP a zločinecké organizácie, pričom podobný proces sa potom konal aj v Japonsku. To bol tokijský proces, ktorý e, ako tribunál sa konal od 3. mája 1946 do 12. novembra 1948. A opäť len dodáme, že ideálne by bolo, keby sa podobné procesy už nemuseli konať, ale niektorí si o to koledujú aj v tom aktuálnom období. A potom, keď sa to prevalí, tak sa ju otočia kabáty a tvária sa, že nič, tak ako sme to mali aj v nedávnom období, rokov 2020 až 2023. A spoliehať sa iba na božie mlyny, karmu a niečo na tento spôsob nie vždy zabera na vinníkov. Tak si ten kabát poďme opäť pripomenúť v podaní skupiny Tublatanka z 12. miesta. Prevrácači kabátov, tí z módy nevychádzajú. Naopak vychádzajú z toho, že sa takéto veci zvyknú opakovať. Čo sa môže byť, že počas zopakuje, tak to sú aj udalosti, aj keď už budú iné postavičky pritom a bude tam malá úprava, vzhľadom k tomu, že už je iná doba. Poďme si povedať, ako to prebiehalo v rokoch predchádzajúcich, čo sa týka druhej polovičky 20. storočia v roku 1951 v Pakistane zavraždili predsedu vlády tiež je to moment, ktorý takýmto spôsobom by sa nemal riešiť keď už odstrániť tak dajte voľby a nech už to ide do minulosti v 63. na poste spolkového kancelára Spolkovej republiky Nemecko vystriedal Konráda Adenauera dovtedajší minister hospodárstva Ludwig Erhard Konrad Adenauer ten bol kancelárom od roku 1949 odišiel hlavne preto, lebo už mal svoje roky, 87, takže podal demisiu ešte 11. októbra. Čína v roku 1964 uskutočnila svoj prvý pokusný atomový výbuch. Vývojom vlastnej atomovej bomby sa začala zaoberať o 14 rokov skôr. V 1950 u nás bola malou bombou premiéra prvého a zrejme vôbec najznámejšieho muzikálového titulu natočeného režisérom Ladislavom Rychmanom, išlo o Starcov na chmelu. v hlavných úlohách Vladimír Pucholt a Ivana Pavlová O rok neskôr tu bola ďalšia premiéra muzikálová filmový titul Limonádový Joé a Nepkoňská opera mal svoju premiéru osobitá paródia westernu na motívy knižky Jiřího Brdečku ktorú natočil režisér Oldřich Lipský, takže mala premiéru v kinách. V roku 1968 sa podpisovalo v Prahe zmluva medzi vládou Československej Socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietských socialistických republik o podmienkach dočasného pobytu sovietských vojsk na území Československa. No, ono to trvalo tiež celkom dlho, ale keď už sme prežili väčné časy, tak prečo neprežiť aj dočasnosť. V 72. sa ukončila v Prahe prevádzka trolejbusov. Ak ich vidíte dnes jazdiť, tak samozrejme ono sa to zmenilo o 45 rokov neskôr, 15. oktobra 2017, na rozdiel od pôvodného konceptu trolejbusovej dopravy, sa v tomto prípade obsluhujúca linka nespolieha v celej dĺžke na trolejovú sieť, ale väčšina trasy zdoláva, väčšinu trasy zdoláva aj na batérie. Trolejové vedenie potom slúži len akási pomôcká. Jednak pri prúdkom stúpaní a potom k tiež k dobíjaniu baterky. Takže sú to také univerzálne trolejbusy a slúžia aj ako autobusy. Rok 1973 Henry Kissinger, minister zahraničných vecí a Le Duc Tho z Vietnamu, člen vietnamského politbira, získali vtedy Nobelovu cenu za mier. Obaja boli nominovaní za Parížskú mierovú zmluvu, podpísanú v 73., ktorá mala priniesť mier vo Vietname, ale zástupca vietnamskej strany cenu odmietol, pretože boje vo Vietname ešte pokračovali. Konkláve kardinálov, v roku 1978 volilo nového pápeža a aj zvolilo krakovského arcibiskupa Karola Vojtilu prvého netalianského pápeža po 456 rokoch, ten potom prijal meno Ján Pavol II a pápežom bol až do svojho odchodu na väčšnosť 2. apríla roku 2005. Referendum vo Fínsku a schválenie vstupu krajiny do Európskej únie to sa spája s rokom 1994 no a rok 1996. Tiež by bolo lepšie, keby udalosti tohto typu nefigurovali na zozname. Na guatemalskom štadióne Mateo Flores pri zrútení brány štadióna a následne vzniknutej tlačenici zahynulo vtedy cez 80 ľudí a 180 bolo zranených. Aj toto sú momenty, s ktorými sa pochválil v historický kalendár. Pozrieme sa ešte potom aj na tie čerstvejšie ročníky, ale poďme za nahrávkou, ktorú máme dnes na 11. mieste. Pohybuje sa prevažne práve v tejto spodnej polovičke rebríčka, už po 7. Krát je umiestnená a zo 14. zo skladbou Slunečné pobřeží nám postupuje trošku vyššie Viera Špinárová. si asi budeme musieť nejaký ten piatok počkať aktuálne tu v Banskej Bystrici prší 16. oktobra keď bude aj slnečné niečo, tak už to bude skôr o tých nejakých kabátoch a zimných bundách, než sa nám začne konečne zase otepliovať ale aj toto má svoje čaro, čaro majú aj pesničky, ktoré sme si dnes popripomínali od 11. po 15. miesto umiestnené, keď to zoberieme od tej najúspešnejšej, tak doznelo nám teda slunečné pobřeží. Viery Špinarovej z 12. priečky to bol starý dobrý kabát skupiny Tublatanka, Svet krásnych žien, kapely Aja, to sme mali dnes na 13. mieste, 14. je Milujete, Hladislova Štajdla a 15. jen se priznej, že ti scházím Valdemara Matušku. No, to sú tí, ktorí ešte stále v ponuke figurujú. A teraz poďme za tými, ktorí sa už musia lúčiť. A začneme tými najúspešnejšími, pretože aj vďaka pesničke, s ktorou tu bodovali 15 týždňov, už dosiahli 51 výťastiev. Po 15 kolách sa s nami lúči skupina Elán a nahrávka Smrtka na Pražskom Orloji. Ďalšie nahrávky už medaile na svoje konto nepripísovali a skôr sa s nami lúčia po tom, čo len tak trošku zavonali a rozplynulo sa to. Dáma, ktorá končí dnes 24. rebríček, nevidela už od novembra 2023 a tentoraz to nestačilo ani. Vďaka titulu Tvar v dave 24 je Helena Blehárová. Jej na tvaria. A ten pívalal na tvárias určite nie jedenkrát, aj ďalšej dáme, ktorú máme dnes medzi odstupujúcimi, v kole predchádzajúcom bola 19., dnes 23. zo skladbou Pískovec Lucie Bílá. Že muža je môžá jedné večiny. každé Že sem osamnelý strom Je nesmysl, jak hrom Áno, s tým sa dá súhlasiť s týmito slovami Gavriely Osvaldovej, pretože nie je Osamelou pri odchode, ešte má ďalších, ktorí ju budú sprevádzať z priečky 22. To bude napríklad Petr Novák, ktorého sme tu mali dve kola. Bodujuceho s skladbou přátelství na Entou. Mám přátel pár, věřím jim, jdou vedle mě. Mám přátel pár, náš ryl, do země. Co nás táhne cestou Vladivost? No a poďme si to skompletizovať. Ešte dve novinky z kola predchádzajúceho spomenuté neboli. Jedna z nich je vyššie, druhá pod čiarou a 21 jednotkou v konečnom poradí. Balada Ja znám tví rána. Odchádzajúcov je Viera Martinová. Ja tví rána. Oči na cesta, Ja Co se ti tak môže stáť Ja znám dví rána A jak by taky ne Za ty roky mezi náma Znám te i rána A by te už Lípne oznáť Ano, odchádza nám tak povediať Do toho neznáma A opäť na istý čas bude Mimo nášho dohľadu Ale... Určite sa ešte týmto smerom obzerať budeme, pretože v spevníku Viery Martinovej sú aj ďalšie silné tituly. Nestálo to iba na doteraz ponúknutom, predvšetkým teda na, na hrávke až na vrcholky hor, ktorá takto stále zostáva tou najúspešnejšou. A tak sa budeme zatiaľ maznať s tými, ktorí nám tu môžu figurovať aj Naďalej v prípade pesničky, ktorá končí aktuálne na desiatom mieste, tak ide o nahrávku, s ktorou nám tu robí spoločnosť Olda Říha, skupina Katapult, po 12 krát sú v rebríčku. Dnes na tom desiatom mieste s nahrávkou Dvie rúže krepový. Dvie rúže krepový a na špejli kus cukroví. A k jízdy kolo točem, povídal ti, kdo ví o čem. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví, snad jenom ty růže kreboví. Líbal ti na autodromu, tvrdilas, že musí. bez lásky, je z divúka,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 Dlouho to vyzeralo, že se katapult jako nás darit nebude, protože nezabudovali ani také skladby jako právě Single katapult, Půlnoční závodní dráha, Hlupák váha, až někdy příště stovky hotelů, případně Modrý z nebe. Zlomilo se to skladbou Já nesnídám sám a potom nasledovala ta nejúspěšnější a blues pro rok 2023 u nás v konečnom hodnotení 18. pesnička, takže sa objavila aj v konco ročnej gala prehliadke. Dlho to vyzeralo celkom slubne aj so skladbou vlaky v hlavie, ktorá bola v ponuke práve v tomto ročníku. Teraz je už jasné, že sa do tej elitnej 20. nezmestí, lebo je aktuálne 25. Ale vieru, že Krepový už sú 20. A ešte majú možnosť nejaký ten týždeň bodovať a vylepšovať si bodové hodnotenie a stavu takže je to rela, reálne, že by sme ich mohli na konci s touto pesničkou keď budeme bilancovať v 8 ročník takže by sme ich tam mohli nájsť majú sa ešte cez koho možnosť dostať ale sú tu aj ďalší ktorí tam ešte mieria už sa to stvrkáva Postupne, pretože máme pred sebou ešte 9 reblíčkov a tí, ktorí budú aktuálne vstupovať do ponuky, tak už iba s výhľadom pre ročník číslo 9. Čo ešte nebolo dnes spomenuté, to sú udalosti z toho 16. októbra, pokiaľ ide o 21. storočie a opäť sa máme z čoho poučiť a z čoho aj vytešovať. Rok 2007 bol v Prahe aj o procese s vtedy 85-ročnou Ľudmilou Brožovou Polednovou ktorá v 50 rokoch minulého storočia ako prokurátorka v zinscenovanom procese poslala na smrť Miladu Horákovu a ďalšie tri osoby, bola potom odsudená za svoj podiel na justičnej vražde na 6 rokov odňatia slobody a nepodmienečne ale prišla prezidentská milosť takže jej tento trest napokon zmiernili Zomrela v januári 2015. Veľký požiar na pražskom výstavisku z roku 2008, krátko po 19. hodine večer, vyhorelo tam vtedy ľavé krídlo priemyselného paláca. Tiež niečo, čo nepoteší. V roku 2012 Slovensko údajne neporušilo právo Európskej únie, keď prezidentovi Maďarska odoprelo vstup na svoje územie po troch rokoch právnych ťaháníc medzi Maďarskom a Slovenskom potom rozhodol súdny dvor v Luxemburgu a dal v plnom rozsahu zapravdu slovenskej strane v súdnom spore, ktorý vznikol kvôli neoficiálnej návšteve bývalého maďarského prezidenta Lásla Šojoma na Slovensku v Komárne 21. augusta roku 2009. V 2013. vytiahli ruskí vedci z jazera Čebarkul obrovský kus meteoritu ktorý otriasol začiatkom spomínaného roku pohorím Ural, do jazera spadol vo februári toho roku a bol najväčším dosiaľ zaznamenaným dopatom vesmírneho telesa za viac ako 100 rokov. Utečenecká kríza, sa riešila aj pred desiatimi rokmi, Európska komisia po skončení samitu Európskej únie v Bruseli oznámila že sa podarilo uzatvoriť spoločný akčný plán s Tureckom zameraný na zastavenie migračných tokov na územie Európskej únie. Áno, dá sa nad tým usmievať, keď vidíme, aký je stav aktuálne. No ale poďme sa na záver vytešiť z toho, čo sa udialo pred deviatimi rokmi, keď určite mnohým na Slovensku urobil Radosť a nielen sebe, ale aj tým svojim fanúšikom. Cyklista Peter Sagan, keď v katarskej dohe obhájil titul svetového šampióna v cestnej cyklistike a odsunul tak na druhé miesto vo finiši Brita Marka Cavendisha, ktorý tam vtedy buchol pesťou po kormidle po svojom kormane, keď mu to nevyšlo. Bronz si vyjazdil Belgičan Tom Bohnen, Peter Sagan, tak teda spôsobom triumfoval už po druhýkrát. Prešprintoval tu tam všetko a e, z pohľadu kamery, teda po ľavej strane, popri bariére a nedal šancu, tak ako nedal šancu ani o rok skôr v americkom Richmonde. No a ako sa ukázalo, tak aj o rok v norskom bergene si to všetko ešte zopakoval. A dovršil Zlatý Hetrik, ale to už bude o inom dátume. No a v tejto chvíli to bude aj o inej muzike. Prechádzame k priečke číslo 9. Petrovi tam vtedy znela hymna, bude znieť aj tu, ale toto je hymna Lúčných rán v podaní Marcely Lajferovej. Môže byť dospevu, vďaka pesničkám typu, ktorý je aktuálne na tom mieste číslo 9. Tou nasledujúcou nahrávkou sa pozrieme zase trošku iným smerom, ale pozrieme sa aj do vzdielenej minulosti, vďaka tým, ktorí 16. oktobra prichádzali na tento sveda. a mali možnosť potom sa zviditeľniť svojou činnosťou. Najvzdielenejší ročník je 1758, keď sa narodil... Noach Webster, americký lexikograf, autor učebníc, reformátor anglického pravopisu a bol aj spisovateľom. Jeho pôvodný slovník sa dnes vydáva v modernej verzii pod názvom Meriam Webster, pričom v Spojených štátoch a aj na iných miestach planety sa jeho meno často pokladá za synonymum slova slovník. Oscar Wilde, to bol írsky dramatik, prozaik, básnik, eseista, ročník 1854, svojím životným štýlom, aj humorom, obliekaním, aj tou homosexualitou, ktorá ho dostala do vezenia. Často šokoval e, svoju spoločnosť vtedajšiu, napísal divadelné hry, aké dôležité je mať Filipa napríklad, alebo ideálny manžel. Od dnes sa to objavuje v repertoári Svetových divadiel, no a stal sa aj autorom známeho románu Portrét Doriana Greja. Aj toto je niečo, čo tu po ňom zostalo. Václav Klement, ten prišiel na svet v roku 1868, stal sa priekopníkom motorizmu v našich zemepisných šírkach, spolukonštruktérom prvej motorovej dvojkolky v Európe a zakladateľom továrne na výrobu motocyklov a automobilov v mladej Boleslavi. Dorando Pietri, ročník 1885, to bol talianský maratónec, známy svojimi vystúpeniami na Olympiáde v roku 1908, vďaka čomu je označovaný za najväčšieho porazeného v olimpijskej histórii. Bol to veľmi ťažký moment pre neho on jak pôvodne bol cukrárom a atletike sa venoval najskôr len tak ako amatér potom sa stal majstrom talianska v behu na 5 kilometrov vyhral aj preteky na 30 km v Paríži a zúčastnil sa atenských medzihier v roku 1906 kde z prvého miesta maratonského behu musel pre zdravotné problémy potom odstúpiť no a pred olimpijským maratónom ktorým 24. júla 1908 bol teda tento súboj, tak nebol pokladaný za favorita a nakoniec sa dostal na štadión ako prvý, čo bolo horšie, posledných 350 metrov, on tam už prišiel taký dezorientovaný, tak zdolával to 10 minút a keď sa v cieľovej rovinke objavil druhý v poradí, John Hayes, tak plný štadion spustil neskutočný krik, aby pre nich tento Američan nebol výťazom, čo potom podporili aj traťoví komisári, medzi ktorými bol aj známy to spisovateľ Arthur Conan Doyle, tak Pietri ho potom dvíhali zo zeme a dá sa povedať, že ho až doslova dotlačili do cílovej pásky, čo bola nepovolená pomoc a preto ho rozhodcovia Doranda Pietri ho diskvalifikovali ale stal sa hrdinom londýnskeho obecenstva kráľovna Alexandra Dánska mu dokonca darovala pozlátený strieborný pohár a Arthur Conan Doyle vyhlásil aj zbierku v prospech tohto pretekára Irving Berlin zložil oslavnú pieseň Dorando a v roku 1908 v novembri sa konal v Madison Square Garden aj odvetný exibičný závod medzi Pietrym a hs v ktorom Talian zvýťazil. Potom tiež sa konala úspešná kariéra vytrvalca, v ktorej vyhral 17 z 22 pretekov. No a v máji 1910 vytvoril v Buenos Aires aj svetový rekord v maratóne vtedy časom 2 hodiny 38 minút dnes by to nestačilo na tých najlepších no bolo to niečo, čo sa v histórii nezvykne opakovať, ale zaznamenané to je a určite by to bolo celkom zaujímavé aj pri filmovom stvárnení ešte posledné meno snáď Eugen O'Neill to bol americký dramatik nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1936 narodený v roku 1888, takže samé osmičky na jeho konte no a tie ďalšie ročníky začneme storočnícou, ale to až trošku neskôr teraz na nás čaká pozícia číslo 8 a na nej sa nachádza s titulom snídanie v trávie Karel Černoch Slunce v trávě kolem stromů pár Obrázek jak podepsaný jménem Renoir Kapky rosy květú barvy roztírá děvče bosí v očích túně v trávě prostírá Hebký vlasy jako výlavým já snad Proč asi šálek z ruky upustila mám jí rád. Oči sčí místo špatných vyznání, v trávě sní, sní voní chleb a mléko v kávě barvy roztírá, rozesmátý děče právě pusu utírá. Nevidí, že marmeláda zdobí její tvář Povídá, že má mě ráda a mám očí zář Hebký vlasy, jako bíla vím ja snad Proč asi tvářičku si neumila mám jí rád Mám mi rád a vôbec mi v tom nebrání právě sní s Kolem stromu pár, obrázek, jak podepsaný menem Renoár. Kapky rosy kvetú, musím barvy rozstírať. Divčevo si v očiach tu mě v trávie prostírá, Hemký vlasy ako biela, viem jasne, asi k snídani je rozpustila. má miera Mami rada rád a vôbec mi v tom nebráni, V trávě sní, sní daní snídaní, trávě sní, sní daní V trávě sní, sní daní Teda o Čarnoch, známý jako spevák, ale a jako herec se mal možnost prezentovat. Možná najvýdajnějším titulom Petrolejové lampy, mám pocit, že tam byl dabovaný, což takhle svatba princi s muzikou Jiřího Zmoška to už je polovička 80. rokov neskôr pasti, pasti pastičky v 90. rokoch skřivánčí ticho, osudné dveře, holčičky na život a na smrt alebo prúšvih ako hrom no ale s filmom si spojíme aspoň dnešných oslávencov aj s divadlom tá storočnica sa týka rodáka z Kremnice ktorým bol herec Andrej Mojžiš člen činohry divadla Josefa Gregora Tajovského Vozvolenie s tým herectvom začínal hlavne v roku 1953 v Vozvolenskom divadle a tomuto Stánku, zostal verný v podstate po celý život aj keď ponuky boli z takmer všetkých dôležitých slovenských divadiel na javisku vytvoril približne 160 postáv, často účinkovala aj v spevohre tu v Banskej Bystrici okrem toho pracoval aj v rozhlase ten jeho charakteristický hlas bolo možné počuť či už v nejakých rozhlasových hier alebo zdabingu okrem toho desiatky postav stvárnil aj vo filme a v televízii, bol mnohostranným hercom, ktorý stvárnil množstvo žánrov rôznorodých postav, či už domáceho alebo svetového repertoáru a to majstrovstvo Andrea Mojžiša bolo odmenené viacerými vyznamenaniami a cenami. V roku 2000 sa stal držiteľom ceny Jozefa Kronera za celoživotné dielo v 2008 to bol Čestný motýľ za celoživotný prínos pre divadlo Jozefa Grigora Tajovského, no a ho neskôr skôr získal aj cenu kvet kultúry a umenia vanskobistického samozprávneho kraja. 1. januára 2007 prevzal z rúk prezidenta aj pribynou Kríž druhej triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky a bolo zaujímavé si s ním aj zahrať, aj keď teda moja pozícia herecká bola žalostná ale v jednej z rozhlasových hier bolo možné s ním sedieť v jednom nahrávacom štúdiu a snažiť sa to nepokaziť. Dnes už je tento príbeh minulosťou od 4. februára roku 2020. Druhé meno už bolo spomínané a bolo, je možné sa k nemu vrátiť aj vďaka No Vďaka v úvodzovkách 15. októbra, lebo pred dvomi rokmi nás opustila, dnes by mala 79. Suzanne Somers, americká herečka, asi najznámejšou postavou Carol Fostrova zo seriálu Krok za krokom. Zahrala si po boku Patrika Duffyho, ktorý hral Franka Lemberta. To je taká najvýraznejšia postavička. Tim Robbins, ročník 1958, americký herec, asi najznámejšie výkúpenie z väznice Shawshank, ale boli tam aj filmy Jakubou rebrík, Hráč alebo Temná rieka. No a Veronika Žilková, tak tá ako ročník 1961, česká herečka si těž přešla všeličím když rozvod, tak rozvod dívka z mušly, samorost putování Jana Amose lev s bílou hřívou no a zo so seriálou hlavně my všichni školou povinní když se starala o dětičky jako vychovávatelka. Jana přítelkyně z Domu smutku zapomenuté světlo, to už je filmový titul s bolkom polívkom za kreáciu umierajúcej Mari Mariánky, v tejto melodráme získala aj českého leva, no aj Otesánek a potom aj zábavná televízná show s názvom teletele -Tele s Michalom Suchánkom Richardom Gencerom no a mu dali samozrejme aj neskôr filmové tituly a televízne zvyšok už pokiaľ ide o, o tak budeme venovať iným oblastiam. Teraz ale prejdeme spomienkovo pri sedmičke za speváčkou, ktorá si polepšila. Pred týždňom to bola 18. pozícia pri vstupe do Reblíčka. Dnes je z toho siedme miesto. Je to jeden z dvoch najvýraznejších postupov smerom hore. Týka sa to skladby hral na trúbku a interpretkou Barbara Haščáková. že kus flechu hrát. A dnes na tú... Všeličo, nemusí to byť, byť len hudobný nástroj Môže to byť aj nejaká dáma Ktorá prejde okolo No Z pe pesničke samozrejme iný obsah Interpretkov Barbara Haščáková Majiteľka jedného z úžasných Vokálov Žiže k týmto pesničkám už teda Nič pribudnúť nemôže Tak sa poďme ešte pozrieť na Tri mená, ktoré máme v kalendári, aj keď to prvé, to by bolo najlepšie, keby niečo na tento spôsob nikdy nebolo možné odprezentovať, lebo ročníkom 1936 bol Andrej Romanovič Čikatilo a mnohí už možno vedia, že ide o sovietského sériového vraha a kanibala, ktorý sa stal známy ako, ako Rostovský mesiar, Červený alebo Rostovský rozparovač, Večinu svojich vrážd páchal v Rostovskej oblasti. 52 žien a detí sa stalo jeho obeťami. Napokon teda bol aj popravený v 94. roku. Konečne ho chytili. Ivan Popovič, narodený v Bánovciach nad Ondavou. Ročník 1944. zastal stal karikaturistom, grafikom, ilustrátorom, animátorom, režisérom, scenáristom, prozaikom. postihal toho veľa zaradil sa medzi najproduktívnejších predstaviteľov slovenskej animovanej tvorby a nakrútil aj viac ako stovku animovaných filmov. Posledné meno nás zaťahne do športovej oblasti, kanadský hokejista Paul Karia. ten je ročníkom 1974 no a od 91. úspešný, lebo už získal medailu na majstrovstvách. Junior v tom 92. potom, čo prišiel po druhýkrát na svetový šampionát, bola z toho zlatá medaila. A zlato získal aj medzi dospelými v 90. Získal zlato aj na olympiáde v roku 2002. No a úspešný aj v NHL. Jeden z tých, ktorí sa dostávali aj do All-Stars tímov hneď 4krát. Takže ako kanadský hokejista po celej planete dostatočne známým. No a to by bola bodka za oslávencami. Máme tu ešte aj tých, ktorí nás v tento deň opúšťali a je možné, že ste sa zmenami týchto majiteľmi týchto životných príbehov aj mali možnosť už zoznámiť, tak si ich popripomíname postupne. Pokiaľ ale ide o šieste miesto, to bude... Bodka v podobe najúspešnejšej novinky predchádzajúceho kola, už nám tam zostala iba jedna skladba, nespomínaná a rovnako tak jeden jediný interpret a tam už naozaj veľa dodávať netreba. Nahrávka má názov i zaštěstím interpretom Karel Gott.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 Proč vlastní stí, lásky plní víc, spavení nemá pohasnout, jež dál, jako se ti Kdyby sa štěstí, včerejškú se spa a chorý, i když stráví sa štěstí. Kdyby sa nemiel z čeho žít, kdyby sa poslepu měl jít, z tých na a láskou osnij ti za šťastím igribi tu siciro en kručik stalen byl ti za šťastím igribi spil man sta s tím Kuzlík stejne spal a sa láskou vyšťal vždy Tak nám Karel Gott opäť vykročil smerom na najvyššie poschodia so skladbou, když muž se ženou snídá tu v tomto roku bodoval a zatiaľ to vyzerá, že sa na konci roka v tej našej rekapitulačnej verzii relácie vykopávky aj stretneme dnes pozícia číslo 6 pri prvom pobyte v rebríčku s nahrávkou piesne za šťastím, spolupráca teda s Karlom Svobodom a Jiřím Štajdlom boli tu samozrejme aj ďalšie tituly respektíve s Deňkom Borovcom lebo tam by sme sa mali obzerať s Jiřím Štajdlom dával dohromady pesničky podstatne skôr, lebo ten už žal nebol pritom keď nahrávky tohto typu vznikali toto je dielo o 4 roky neskôr natočené po odchode Jiřího Štajdla no ale je to v každom prípade 6. pozícia v 374. kole sedmičkou Barbara Haščáková a pesnička Hral na trúbku, osmičkou Snídanie v trávie Karla Černocha, deviatku má hymna Lúčných rán, Marceli Lajferovej a desiatku Dvieruže Krepový. Skupiny Katapult medzi 6. a piatým miestom sa zvykneme obzerať do minulosti práve tejto hitparády, tak nebudeme na tom zatiaľ nič meniť. A poďme si pripomenúť, ako vyzerali elitné peťky v rokoch predchádzajúcich keď bol tiež v kalendári 42. týždeň v 2018 18. oktobra sme mali na programe 19. Miest, 19. kolo na najvyššej pozícii Lenku Filipovu s pesničkou tomu Říká Láska Strieborna bola Depeše Marty Kubišovej trojkou Nešlap Nelámej Hany Zagorovej jediný pán, ktorý sa tam vtedy dokázal vkliesniť bol čtvrtý Petr Novák, zo so skladbou povídej, pretože piatou bola Viera Špinarová a nahrávka piesne Jednoho dne se vrátíš o rok neskôr bola situácia opačná v 70. kole 17. oktobra 2019 bola medzi nimi iba jediná dáma medzi tými úspešnými štvrtá, zo so skladbou léta letí Valéria Čižmárová Vtedy Karel zvíťazil s Vltavou, v Strieborne boli slzitvýmámi skupiny Olympik, trojkou anděl Karla Kryla a na piatom mieste tiež Novák, ale Pavel so skladbou Nádherná Láska. Podobná situácia tu bola aj v roku 2020 v 121, keď bola štvrtou tiež jediná dáma v tejto najúspešnejšej spoločnosti s titulom výžlásko Lásko Iveta Bartošová zvýťazil Karol Duchoň a skladba v slovenských dolinách. Druhá bola matka od Tublatanky, treťkou skladbou Klasika Elánu a na peťke Jirka Korn s so pesničkou Chcite mít. Prišlo 173. kolo, to už bola vyloženie Pánska jazda v tej najúspešnejšej peťčlenej zostave 21. oktobra 2021 Zvýťazil s pesničkou Zážni Meký Šbierka, dvojkou bola Banská Bystrica Honzu Nedvieda, trojkou Elán a od Tatier k Dunaju, štvorkou Dnes od Tublatanky a peťkou Biele Margarety Františka Krištofa Veselého. V 223. kole 20. októbra 2022 Elán zvýťazil, aj s pesničkou zalúbil sa chlapec, strieborná bola Lírovka, ten vús už jel Márie Rotrovej, trojkou dievča z Budmeríc, Karola Duchoňa, štvorkou pesnička dvaja v podaní Roba Grigorova a peťkou vašek a titul Kdo vchází do tvých snú má lásko. Pred dvomi rokmi nám to tu opäť ovládol Elán s kaskadérom, strieborný bol Jožo Ráš a má drží nad vodou, na treťom mieste profesor Indigo Petra Naďa, na štvrtom Tublatanka a ja sa vrátim a 5 bol Michal Tučný. Skladba všichni sú už v Mexiku. No a dámy sa nám opäť do popredia pretlačili pred rokom. V 325. 17. oktobra 2024, aj keď Elán opäť zvíťazil, ale teraz už so skladbou aj keď bez peňazí. Pienování Lenky Filipovej to bola dvojka, trojkou Ty z rád Lilky Ročákovej, štvorkou prvé milovanie Olgy Zábladskej, peťkou bola Jarmila a v pesničke teda Pavel dobeš. Tak, tak toto vyzeralo v rokoch predchádzajúcich. Pripomenieme si titul, ktorý sa už dostal k poslucháčom aj pred 80 rokmi. Autorom sa stal rodak z Nitry, Pavol Čády, ktorý bol slovenským hudobným skladateľom, textárom, pedagógom a libertistom. V tom 45. -tom mal nejakých 34 rokov zaradil sa medzi najvýznamnejších slovenských skladateľov práve v 40. a 50. rokoch no a jednou z najúspešnejších pesničiek bola tá, ktorú mu spopularizovať dopomohol rodák zo Skalice František Krištof Veselý. Tak si poďme pripomenúť ich spoločný Evergreen Biele Biele Margarety Jsou moskávány, je žhavé už je jaz, A Barteré, iný božská, zaradne to moje, ktorý buď však vždy šťastný, ja nikdy nebudem, milujem iného, ja tvoj zostanem. sa kvítnú jele i iný boskawa zradne tvoje tery buď však však ľišťastná ja nikdy nebudem ni u jiného ja tvoj zostanem 173. kola o týždeň neskôr z toho bola jediná medaila, strieborná pozícia a bodovo najúspešnejšia nahrávka Františka Krištofa Veselého u nás aj keď dve víťazstva dosiahol až potom, keď nastúpila skladba Prečo sa máme rozísť zatiaľ naposledy to bola zmes piesní z operiet Franca Lehára, ale toto tango ...tiež zaujalo a on nielen ako spevák, ale aj ako herec, hlavne v českých filmoch, v ktorých sa svojho času objavoval, ale boli tu aj samozrejme tie slovenské ako štvorilka a potom divadelné a operetné postavy stvárnené v tituloch Veselá vdova, Polská krv, Netopier, Modrá rúža. Spolupráca aj s Gejzom Dusíkom a Pavlom Braxatorisom v prípade Pavla Čádyho tak ten aj s Gejzom Dusíkom a ďalšími bol súčasťou delegácie Slovenského autorského zväzu v roku 1945, keď došlo k podpisovaniu spolupráce s Českou stranou, čiže ochranným svazem autorským. A boli tam ešte Ján Cíker, Ilia Jozef Marko, alebo práve Gejza Dusík. No a Pavol Čády, ten sa podpísal potom aj pod ďalšie úspešné pesničky, ktoré sa z dnešného pohľadu môžu vnímať ako evergreeny typu Čuj našu slovenskú pieseň, potom pesnička Padá rosička, Padá z nebička a ja si širujem svojho konička alebo najkrajšia hviezdička to je tiež niečo, čo aj v podaní Františka Kristofa Veselého bolo ponúknutého, samozrejme boli tam aj ďalšie pesničky, ale dnes teda spomienka práve na tento titul, nesúťažne zaradený už len ako obzeranie sa za tým, čo svojho času sme vo vykopávkach mali a mali na popredných pozíciách no a keď na to príde, môže byť, že sa budeme venovať aj nahrávke, ktorá je dnes na 5. mieste v 374. kole veľmi nezrýchlíme a budeme spomínať na Jirku Šelingera s doskladbou sem príblázen, jen sa nám opäť posúva smerom hore, práve na to piaté miesto. Stojím v dešti, v očích pláč, mene štestí, meno láska má.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 All the for blázem zdá mou vinou tím vším je láska má hviezdy blednou stává dún já tu smutne stojím Zavzor básnikum Sem prý blázemien Sem prý blázemien Sem prý blázemien být podven. Kde se blázem zdá môj vinou Je láska má Marnie bloumám Marnie sním Marnie prosím ráno Které k tobě smí výberovke, tak dosť často je to aj o pesničke, ktorá nám doznela. Samozrejme dostávajú sa tam aj ďalšie tituly, aj z toho predchádzajúceho obdobia, keď nebol iba rokový spevák, Znívalo ho dokonca ešte o tvrdšej muzike a mal na to vybavenie hlasové, ale boli tu aj pri spolupráci s Karlom Šípom, Jaroslavom Uhlířom, pesničky typu Boty Deravý, Holubý Dúm, Renéja a Rudolf, Jabloňový list, potom Tituly ako Sníh a mráz Závodník Což tak hledáci špenát Hop a je tu a Sestra má mne Hýčka Jsem priblázený, To už je nahrávka z toho, Dá sa povedať, že už posledného obdobia V prípade Jirku Schellingera Ale ešte stále Rok 1977 O mesiac by mal byť Dátum 10. november to bolo zaznamenané v štúdiu Mozarteum aj zo skupinou Františka Ringo Čecha ktorý sa postaral o text muziku písal Standa Kubeš zvaný Klásek no a nezameniteľný vokál toto vieme hneď zatriediť a zatriediť si vieme určite aj ďalších, ktorých máme dnes v kalendári, čo sa týka odchodov Mária Antoaneta ta gilotina, to tu už spomínané bolo v roku 1791 čiže o dva roky skôr Zomrel ruský vojvodca, štátnik, Šlachtic bol obľúbencom Kataríny II, Grigori Aleksandrovič Poťomkin. Pokiaľ ide o Rudolfa Poplera, to bol jeden z najvýznamnejších všestranných dostihových jazdcov medzivojnového obdobia. Dvakrát víťaz vo Veľkej Pardubickej, zahynul nakoniec po páde v dostihoch dnes to nesia je aj jeho názov, Poplerov Memoriál. V roku 1932 došlo k jeho osudovému okamihu a máme tam aj ten poplerov skok, ktorý je súčasťou veľkej pardubickej Ferdinand Čatloš, to bol generál, minister národnej obrany Vojnovej Slovenskej republiky, zomrel v 72. o 10 rokov neskôr kanadský lekár, patofyziológ a biochemik rakúskeho pôvodu Hans Hugo Bruno Selie autor zavedenia pojmov stres, adaptačný syndrom a tvorca stresovej teórie, ale stres nám vedia dopriať aj iný. K tým ďalším menám sa ešte dopracujeme, lebo máme ešte relatívne dosť času, hlavne pesníček tu máme dosť. Teraz jdeme za štvorkou, ale treba už povedať, že ide o ďalšiu nahrávku v poradí, ktorá podporu už nedostane pretože bude v rebríčku po 15. krát. Bude sa to týkať Marušky Rotrovej. A titulu názvom Měli sme se potkať dřív. Končí na štvrtom mieste. Nejsme láska z románu první a krásná Tá, co ráda šlape v a chodí k ránu spát Nevěším už po hádkám, stan se však závrak. Na jednou si tu mám tě ráda, a ty měš, ta láska je tak nádherná, až mám trochu strach. Jako skřechou vážou síden po špičkách. Měli Mali sme sa potkáči za zemy, mohli sme sa vnášať výš na zemy. Mali sme sa potkáči a spolu první závratník. Mali sme sa potkáči po pale, my nesmíme teď otáľať. Asi nám nestačí len z lásky žiť. do mrác, čas vrázky sčítá. Bojíme se slibů čísah a nesplnených slúd. Najednou se probouzím, když švenku svítá. Šťastná, že se mi to nezdá, si se mnou si tu. Jak sme mohli žít, tak blízko každý sám. Že spoustu let tě odvidení znám Měli sme se potkat za zemi Mohli sme se vznášet líš nad zemí Měli sme se potkat dřív Aspoň o rok, o měsíc Měli sme se potkat dřív o pálet Nesmíme teď o je počkat a ménie je víc Měli sme se počkat dřív zráceni Mohli sme se vznášť výš nad zemi, Měli sme se počkat a Aspoň o rok o měsíc Měli sme se počkat dřív Opálet Nesmíme teď opálet Měli sme se počkat No, niekedy je lepšie aj neskôr ako nikdy. Obhajkynia minuloročného celkového víťazstva. Vtedy to bolo vďaka balade, to mám tak ráda. Teraz je už jasné, že to sice neobhájí, ale môžeme na konci roka, ak sa už nič nepredvídateľné nestane, počúvať v podaní Márie Rotrovej v koncoročnej gala prehliadke hneď dve pesničky a medzi nimi by mala byť aj tá, ktorá nám dnes už definitívne doznela, ako súťažná nahrávka. Mali sme sa potkať dřív. Úspešnejšou ešte bola jedna skladba. Láskovo niž deštem, bodovo a aj medajlovo, ale to nič na tom nemení, že by to mohlo na konci roka byť celkom zaujímavé. Aktuálne Maruška Rotrová s pesničkou. mali sme sa potkať dřív. Priebežne 9. Bolo tu aj štestí, ktoré je trošku horšie. No a čo sa týka skladby zo 4. miesta, z 3. už teraz bronzového, tak doplní si svoju medailovú zbierku o tento koul, ešte ho nemala v prípade nasledujúcej nahrávky. Interpretka, ktorá bola možno v rámci popularity úspešnejšou, tam tých 9 2, tých slávikov hovorí jasnou rečou, ale u nás sa ešte v konceročnej prehliadke nemala extra možnosť predstaviť a v tomto roku je tiež v dobrom slova zmysle hrozí, že by to mohlo byť o dvoch pesničkách. Jedna z nich je ešte aktuálne súčasťou ponuky a môže podovať ešte dve kola a vylepšovať si svoju aktuálne 18. celoročnú pozíciu a dostať sa no, maximálne tak na 11. priečku, vyššie to už určite nepôjde, ale otvorené je to. V prípade Hany Zagorovej, ktorá nám dnes figuruje v elitnej trojke, a to opätovne so skladbou Mis Dobrých nádejí. Tak zase vzpomínam na lásku minulou, chvíli je proklína. náladu pod nulou, krásná a nevděčná zdá se teď laciná a já som zbytečná to snad byl jiný svět já měla jedinou tvář to musel vymýšlet bláznivý pohádkář takhle se neloučí já doufám hradie že tím to nekončí Na vzdory myšlenkám, pod jejich příbojí. I já tam někde mám mys dobrých nadějí. Mys dobrých nadějí. Mys dobrých nadějí. Všechno se zmieňo, tak dobrá, co má být. Že něco skončilo, něco se musí dít. Že slunce zapadá, na to si ty kdo zvyk, když láska uvadá, tak bych hned spustil křik, když si byl větr pro chvíle svátečí, já měla zvláštní stevstích slunečních, teď už jsme skuteční, a nejen vys ní milenci nevdění. dobrých nadějí. bis tobrých nadětí je to jen hledání svět nových možností a nových setkách dobrý Tak do teraz bodovo najúspešnějšía skladba Rybičko zlatá přejusy ak by Hanna Zagorová skončila aspoň 16, čo je reálne, tak by sa konečne vyškriabala aj nad túto nahrávku. Už má aj teda svoje víťazstvo na konte, práve s titulom Mies dobrých nadejí, autorská spolupráca Jeržil z Moška so z deňkom rytířom No a než nám odznie strieborná skladba dnešného poradia, tak si ešte poďme skompletizovať dnešný kalendár Omena tých, ktorí nás opúšťali práve 16. oktobra v 84. hneď dve postavy. Jozef Sotka, to bol hrodák z Košíc, bol horolescom o svojej dobe najstarším človekom, ktorý dosiahol vrchol Mount Everestu bez kyslíkového prístroja, ale stalo sa mu to aj osudným počas návratu. Sa od svojich spoločníkov oddelil a potom došlo k pádu do západného kotla a tam aj zahynul Jiří Jelinek, ten písal iný príbeh, bol maliarom, ilustrátorom, bol aj trúbkárom, aj spevákom, jednou z muzikantských legend divadla. Semafor tiež sa zrútil svojho času v Mongolsku s autobusom a to toho dosť poznamenalo. Bolo to v ten pamätný deň, 21. august 68, keď bol na výjazde s orchestrom Karla Dubu, No a potom neskôr už začal pozerať aj viac na dno pohárika. Ono sa to prejavilo aj pri tej špatnej a zlej životospráve na jeho zdravotnom stave, takže zomrel po opakovanej operácii žalúdka práve v tento deň tiež v roku 1984. O 4 roky neskôr nás opustil rozhlasový športový komentátor Stanislav Zygmunt. Poprvýkrát vysielal v decembri 1954, to mal 33 rokov, reportoval priateľské stretnutie československých a švédskych hokejistov z Pražskej Štvanice, svojim komentárom približoval poslucháčom aj odvetné stretnutie, ktoré sa hralo na druhý deň, no a pri prenosoch rozhlasových zo športových akcií potom už zostal Vystriedal ho potom asi až o nejakých 25 rokov, neskôr reportér Aleš Procházka. Stanislav Zigmund sa zúčastnil 28 majstrovstiev sveta, čím aj ustanovil rekord medzi športovými komentátormi. Posledný šampionát, ktorého sa zúčastnil, sa konal v roku 1982. Inak v podobnej práci sa potom venoval jeho syn Stanislav mladší. Lás Lopap, to bol maďarský boxer v marci to bude 100 rokov od narodenia 25. 2026 bol prvým športovcom, ktorý v tomto odvetví získal tri zlaté olimpijské medaile poprvýkrát teda v 48. v Londýne o 4 roky neskôr zdolal vo finále Juhoafričana tým prvým superom vo finále bol domáci Brit John Wright No a tretie olimpijské zlato získal v Melbourne v 56., keď sa postavil proti americkému superovi. Inak bol aj amatérským majstrom Európy. Zomrel v roku 2003. V 2007. to bola herečka britská Deborah Kerr, ktorá sa preslávila okrem iného, teda aj boskom s Bartom Lancasterom. Vo filme odtiaľ to až na večnosť. Pred 12 rokmi zomrel Wolfgang Holzmeier, to bol jeden z najznámejších krotiteľov levou 20. storočia. Patril medzi prvých Európanov pôsobiacich v amerických cirkusoch. A posledné meno už sú to tri roky, čo nás opustil rodák z obce Vracov, český herec Jozef Somr. Môže byť, že mnohí si ešte vedel vybaviť aj ostro sledované vlaky, aj seriály typu Byl jednou jeden dům alebo Nemocnica na kraji mesta, kde si zahral riaditeľa v tých 20 dieloch základných. A samozrejme boli tu aj ďalšie postavy, ktoré mal možnosť stvárniť. No, a mnohé postavičky stvárnil aj interpret, ktorého máme dnes na striebornej pozícii. Opäť sa nám medzi elitnú trojku vracia Miško Dočelomanský zo skladbou Zaranky Zarosy a je z toho teda druhé miesto.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 Čakalo som, prahol som po tej jediny, to moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na teba po celú noc, ani zo mně ZASPAL BO TEBA JEDINU TEBA SOM ČAKAL BEZ TEBA AJ MESIAC DÚŽBO POBLEDNE BEZ TEBA SĄNIEČKO Z POLUDŇA VEDNE Tři noci spal som, som noc, Bolí ma srdienko Páli hlavička Holubienka moja Má holubička Holubienka moja Ratuje Janíčka Nech moje čakanie Sťasivý holub Prisadne na chvíľu Ku tvojmu stolu Nech moje čakanie hoci až gran, pod dlanou pod malo, najde ochra, niech bude prície celú noc, o za tebou strávené šlo, niech bude, niech bude po celú noc, odho se zhory i doliny šlo. Niech bude, niech bude po celú noc. Od toho se zhory i tolí šlo Tak sme sa po troch hodinách opäť vyškriabali až pod najvyššiu priečku v rámci 374. kola Vykopávok, Rádia Slobodný Vysielač. Čo nám teda v ponuke figuruje, ako dvojka, za Ránky zaránky, Rosy, Michala Dočelomanského, trojkou je misť dobrých nadejí, Hany Zagorovej, štvorka už ďalej nepostupuje, po 15. krát bola v rebríčku s pesničkou, mieli sme sa podkad dřív. Marie Rotrová na 5. mieste sa nachádza po 3. týždňoch opäť Jirka Šelinger, a titul sem blázen jen šestkový nový vietor ide šťastím a Karel Gott sedmičkou hral na trúbku Barbary Haščákovej osmičkou snídane v trávie Karla Černocha na deviatom mieste hymnalúčných rán Marceli Lajferovej desiatkou dvieruže Krepový skupiny Katapult, 11 majú Slunečné pobřeží a Viera Špinarová, 12 Tublatanka so skladbou Môj starý dobrý kabát, 13 sú Aja a Svet krásnych žien, 14 Milujete Ladislava Štajdla, 15 Valdemar Matuška a nahrávka piesne Jen se priznej, že ti scházím, 16 prelom Všetky múry Júlie Hečkovej, 17 Požičovňa Vzducholodí Vaša Patejdla, 18 majú Arnošť Pátek a pesnička je zakoukaná 19. sú Pratety Jiřího Grossmana a 20. opäť božská komédia Richarda Müllera Jedna z noviniek sa v Rebličku opäť určite objaví Môže byť, že ich bude aj viac Začali sme dnes s pišnou dámou Interpretom Jiří Helekal išlá dáma, išlá dáma. Šťastný doseskusíct vest, vyšná dáma, vyšná dáma, štíla kráska lodí v cest, vyšná dáma, vyšná dáma, šťastný doseskusíct vest, vyšná dáma, vyšná dáma, štíla kráska lodí cest, vyšná dáma, vyšná dáma. No, nebudeme to počúvať zase celé, môže byť, že sa k tomu vrátime. Ďalšia už dáma, nie pišná, sa nachádza v novinke číslo 2, Marika Gombitová. Dnes, môže byť, že s menej známou nahrávkou, ale určite sviežou. Tá dostala názov Žena je Váza. verme, že z našej ponuky to hneď tak ľahko nevypadne, podobne ako novinka číslo 3, Zachraňte konie. Skupina Kamelot je opäť v ponuke Zachraňte konie, přičal sem tisíckrát, žil sem jen v, v ráne, krát, než chvíľa, ľudia o novinku číslo 4 po druhýkrát je v ponuke nahrávka Kreslím si rúžu ale premiérovo v podaní Ľudovita noska. Kreslím si rúžu a myslím na teba V mám pred sebou a viac mi netreba Kreslím si rúžu na kúsok papiera Yeah, right. No a tým, kto sa vyhráže, že sa sem určite vráti, len netušíme v akej pozícii, tak tým je interpret novinky záverečnej Milan Drobný. Ja se vrátim nemusíš báť. Ja se vrátim Spátky jedenkrát Ja se vrátim... Sa nechajme teda naozaj prekvapiť, ako to dopadne, čo už je v tejto chvíli tiež jasné. Máme ešte pred sebou druhú obhajobu a tá sa týka práve najvyššej pozície. Prvý alebo jediný už dnes aktuálne pôsobiaci dvojnásobný šampión u nás, to je práve víťaz 374 -ky. zadarilo sa aj pred týždňom zo so skladbou stretnutie s tichom, to dosiahol Pavol Hamel.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 Chodil som s ním bez slov, sklonený a bosý. Tak som k ránu kráča. kráčal, plný toho ticha. Počúval som život ako zom nadýcha. dýcha. Počúval som vietor ako lístie ráta. Vítali ma stromy ako svojho brata.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 La la na na da La la da La la da ticho. Sme si už toho mohli vypočuť a prečítať naozaj dosť. Francis Bacon, anglický filozof, svojho času povedal, že ticho je spánok, ktorý živí múdrosť. Budeme sa toho držať najbližších sedem dní. Nič tak neposilní autoritu ako ticho. Ak sa hovorí o láske, tak hovorte potichu. Ticho je pravý priateľ, ktorý nikdy nezradí. A takto by sa dalo pokračovať ešte pekne dlho, ale Môžeme napríklad o ďalších 7 dní v rámci 375 do ktorej bude vstupovať v pozícii opetovného obhajcu práve Pavol Hamel. Podporiť to môžete aj nemusíte, všetko je to o dobrovoľnosti a podobne je to aj o účasti pri tom nasledujúcom vydaní Vykopávok. V každom prípade z Panskej Bystrice za pozornosť ďakujem aj za prípadnú podporu jednotlivým nahrávkam. Petr Kršiak, majte sa pekne a užívajte si aj tú aktuálnu jesenú časť roka. A o týždeň do počutia. Tak už jdeme na finále a poslední tony sní. To všechno sa chystá spousty a najednou už je pár, se spíva. stałeś stałeś a bude Už jdeme na finále a za všechno vážně tím Za stíle a hořá i kouzení, Kdo tu byl jednou, příště se vrátí S naší partnou S námi, zlaset je bez, a ženy jak jsem celý všem, a když se chvíli smáli, tak tady jsme kousek válit i nás, tak my už jdeme do krále a zažet váš lid. Zastínek a možná i kouselník, do jednou, příště se vrátí s naší patnou.